قاصیات ابواب چا سره وایو چا سره خو خوخر دی د بسوله پره کې ټوله چې او باسه په اړه 3 روپې خرچه وپيره شي دریم په نره چا سره چې کتاب نه یا مرگر بیا واسطا و بس خواهد ده استاسو کار دماغ خواهد دل طویل ای خاصیت ده دا ده خاصیت آمطور خاصیت دیتا وی چی یوجد بیه ولا یوجد فی غیره بدل ته تنه هغه معانی نه زمراځه دل ته د خاصيات سمراځ معاني هغه غرض دي هغه غرض چې هغه د پاره باب مستعملي نمراځته نه معانی دی ده ابوابو چه بابونا ده کمو کمو معانی ده پارا استمالی بدان که سی باب اول امو لابوابن دریرم بی بابونو تا امو لابوابو او اصل تا وې تا دا بابونو قسم لمبي درې بابونه یو باب د نصره دی یو د زرابد او یو د سو مين عادي دته در نور بابونه دینا بیا جوری و در کسرت خصائص متصاویت الاخدام او دا پکسرت خصائصو کی پکسرت معنیو کی دیو بل سر برابر دی متصاویت الاخدام د کوم ځای کې سره په استعمالي کې نقلته نصرم نو التسمي عام استعمالي دا د ټولو استعمال او معانيو کې یو بر سره دا برابر د تقریبا ضربا و نصرا سمعا حای حای حای اے یو لازمی رازی بلم لازمی رازی یو متعدی رازی بلم متعدی رازی یو روغ و رنظور و لرازی بلم روغ و رنزول لرازی یو افعال خلقیه و لرازی بلم رازی یو حرف حلق پکشتا کرا غیم کرا نغیم بلکیم کرا غیم کرا نغیم اصل کی با چماعه تا خبره لگو کدا ده خسائز جمع تکسیل روڑی نو چه تا بیا تا بوسو که ده شارح نانو شارح زن تا چپ کی. پا دی که چه استاد اما تا پا دی پی که ضربه کم خسائز تیچی اغا پا نصره کی دیو ده نصره کم خسائز تیچی اغا پا سمیحه کی دی نو تا چوه چه کسرت و خسائز که ده متساوی و لقدان دیو تر بلا نو ما خصائص لکه را کاره کوه چې زهووایم چې دا خصائص دی او دا ټول پهغې کې برابر دي دغه دی کې شارخ چپتی که نه توګورو دا شارخ نه یادو مجموع شار ته بې پهې خبره کوه دا اولی چپتی نه پو د نه نه ول نه پو بان خو مامانو ته دا خبره سان کاره اوباغونې تاونې تعالبللم ته ددي ضر پو نو کوم دي خ یو را می را ي پلم را می را ي یو متعدي را ديبلله ماد را یو د افالو خل یو نه بلم را ځي چې کومځای کې د ن سره استعمال دلتهله ذبه استعماللي یبان نه کوي ته هر په حل کې په کرایه کرا نهږي موږ څنګه چې قرار کرانګې پرابې استعماليږي قرار کرا نهږي نثر استعماليږي یو درې تا موږ وکړو او دا چې ونورم مخې پرېسي په پدې شي ځان لیک سوچ کړه لیکن مغاالبه خ نه سر رااست لیکن مغاالبه خاصڅ به نه سره امیر س به اواسخریر را نوامیر خو د دی پې نو د چې خیر اغا سره مقابل دا غکرا اغرا دا چهو جنگو نا پا یابلی ورخش شکتی نزا امیر خلاپ بادر آن و سمیر مجلس که ناستی پوتا ولی پوتا پیجا نیکنه گاله بخیجه وی چی زماخره مقابل اکرا اگران نو ذ غالب شوم او دې مسالې د مقابله کې خو ځواب په غالب کیږي دې دا خبره کول غواړي نو دې پر دې اظهار څنګه کوي نو د مقابله لپاره باب د مفعلی رازي او دا اظهار د مخالفي د اظهار د غالبي د لپاره باب د نصر را نو د و خسم منل اسدو په ما سره مقابله اکل اس په خسم نو زهپې په مقابله کې غالب رالو او یو خاصموننی دی ما سره مقابله کوي خارختی خو په اخسو مو هو ض به په مقابله کې فبانې برالې را زم سببه بریا له ٹھیک ده اے, اے. دی وای یوزاری بنیل اسد اسد ما وہی او زا غوا هم خو فازر بو دا وای چې مغالبه اظهار د پاره با وبته باب د نصره استعماله نو که فره کاماتته د د مغاالبي ضرورت په د ظرب کې راغې نو بیا نو زه به د ضررببه دغې وخت کې نه سره تولما لکه تعجووب د پاه ته ز زبهچتهړې کرومهتهړې که نورې نو داسې بدل ته کې دا ضررببهبهچ ته یو شي سامعنی معې ما سره فورېدو کې مقابله و کله چې ته خاورېدل کې که په اسم هو یو سامي اوې دی ما سره پورېدوکې مقابله کوي په سما هو په مو او هو نزه په د باندې غاب کېږمه فورېدو کېې دا نرو کې دا دغه دي خو په د مغاالبه کې دا دغه دی اوس به دغه شي انا د دو کسو غلابا دا مقابله دا یو پکې غالب شو دی اظهار کې خلکو ته چې زه غالب شم د دې لپاره به نه خرابابم څنګه یو زار ابنې په ازر بو هو ما سره ضرب کې یو خاص منی په اقسمه هو یو شاتمونی فا اشتموه یو ما یو ناظرونی فا انظروه تک نا علاکہ صدب پیشو لاسو چتکیم زمان پا دی خبر ایخو طول پی گئی ماشاءاللہ خوچیو سویم بارا بیانا جی چالا باورزی هذا يجب أن يكون لديك أخصمه بعد المفعلات في المخاسمين رسولي إظهاري غلبة أحد الطرفين المتغالبين هذه دو طرفين يوجد في المطرفين هذا يجب أن يكون لديك أخصمه ويجب أن يكون لديك أخصمه لك خاسمني فخسمته ويخاسمني فأخصمه لكن مثال واجب یای کما یعلم لیکن مثال واجب یای چرازی ما از ضربه دا به ضربه بناراز دا اوپر خاص عجب یای او مثال مطلقاً دا ذرابناراز وا عاد یعید يا سارى يا سرابنا را واجب يا باع يبيع جاء يدي او شاء ايشي او اشانار وائلل واحزان وفرح اصبعل بسترين ابي دبمارو مريبا از اینه فریحه نده سمیعه نرازی لیکن بابونه چی پا بیماره دلالت کهی پا غم دلالت کهی پا خوشه دلالت کهی نده دا چه نرازی نده سمیعه نرازی و الوان و عیوب و حولی میرن از دو چنده ازو چنده اوز او الوان او حيوبه وحولين او درنګ د پاره او د حيوبه د پاره و حل وحولي ويه. حولي بزم و قصرها و فتح لام دا حولياني خلقت و حوليه خلقت صورت دام دا دين رازي و چنده بزم عين نيز ده کرومان امراضی و چنده بزمعین نیز آمدا او یا صود دینا ده کرومان امراضی ده رنگونه نگی ده صوده ده غن امراضی لکه و ایک اندم گون رنگ چی ده ده ده کرومان امراضی براگران دبلو کان را دیسو مثالونه خوته لې د حاشیه عیوب الوان دا د سمع انا راضی تپایع یعنی ا اعمال چې د انسان د عزا سره تعلق ته غدا سمع انا راضی علل یو احزان او فرح درې الوان سلور او عیوب کینزو حلیشپت داره سمعانه دیر رازی او بازی پا د ده کرو منم بازی ارچه خاصیت تا پتحه دی تی خاصیت تا پتحه بانه پریک دی به رسو ده بس مغالبه بیا دی خواه